саме себе утримувало, а складалося універсалами. Гетьман мав владу авторитарну, але не міг передавати її дітям і не вибирався пожиттєво. У Гадяцький договір щодо устрою України водився ряд новин, а деякі положення традиційно підтверджувалися. Безсумнівним козацьким пунктом було закріплення їхнього домінуючого значення в трьох воєводствах. Як сказано вище, козаки бажали розширити цей нарешту українських воєводств, але не вдалося. Які складали відтепер велике князівство руське православної віри із запорукою свободи цій віри на всіх, українських землях. Унія при цьому касувалася, бо вона роздор примножує між римським і старогрецьким законом. Права ж римської церкви в згаданих воєводствах урізувалися. До урівнення прав православної церкви стосується також пункт про сенаторські місця владикам. Консенсусом бачиться наступний пункт про сенаторів трьох воєводств. Козакам вдалося відстояти тільки виключне право на сенаторство православним. Київського воєводства немає сумніву, що альтернативність вибору в двох інших було введено під польським тиском. Важливий пункт про рівність людей римської та грецької віри – він стосувався перед усім – міщан, зокрема у Львові. Право вступати в них чи брати участь у міському самоврядуванні надавалося тільки римокатоликам, що сприяло полонізації і католизації населення. Пункти давніх жадань українців власна система освіти. Петро Могила не зміг Добитися київській колегії статусу академії, а його мав надавати король. Зараз же козаки добилися дозволу на дві академії – гімназію, колегію, школи і друкарні. Скільки їх потрібно буде? Свободу книгодрукування навіть скереного проти римокатолицизму. Тут досягнення українського боку значне. Скажемо принагідно, що Другої академії відкрито не було, але Київська згодом таки дістала підтвердження своєму статусові від короля Михайла Вишневецького в Острозькій комісії 1670 року, а невдовзі вела в себе вищий Бословський курс тобто стала нею практично. Колегії згодом було відкрито Приясливі, Чернігові та Харкові, але вже без сприяння Польщі. Школи існували при кожній церкві. Зате проти вільного книгодрукування ярісно поставав російський уряд, згодом заборонивши його цілком важливий був пункт про заборону переслідування учасників війни Хмельницького. Це все виразно козацькі пункти, а от далі йдуть цілком польські. безвольна війна вимила в Україні колонізаторів, яким король надавав начебто порожні, а насправді козацькі землі. Згадати б хоча Конфлікт Хмельницького із Чаплинським. Здебільшого це була шляхта. Часом ця шляхта була і українська. Частина її перейшла на бік Хмельницького, а частина лишилася ворожа до козацтва. Відповідно, в час війни на землю і маєтності помінялися власники, отже польський бік за Богдана Хмельницького та Веговського – Уперто домагався повернення шляхецької власності до рук попередніх господарів. Хмельницький на те погоджувався. Ці пункти входили у договори, але практично не виконувалися. Та й не могли виконуватися, бо суспільно-політичні обставини в Україні зробилися уже інші, і повернення до довоєнного землеволодіння стало неможливим. Отож, пункт прокадуки був вельми для козаків важким, але він у гадяцький договір увійшов, що не могло викликати схвалення в козацьких масах. Згодом же тенденція повернути все так, як було до війни, було також козакам неприйнятна, Надто багато вони пролили крові у війні за свої вольності, і не тільки старі, а й нові. Числовістська обмежувалося. У варіанті договору польсько-латинським цю цифру поставлено в 60 тисяч, в іншому варіанті – в 30 тисяч. А взагалі тут є придаток, що визначає довільність будь-якої цифри чи як його вельможний гетьман на реєстрі подасть. Число «Козацький пункт» про звільнення відповинностей козаків, що задовольняло їхні станові інтереси, але тут є придаток, який між козацтва викликав бурю. З кожного полку мало виділятися по сто осіб, які переходили в стан шляхетства. Практично це означало, що козацька старшина ставала шляхтою, а родове козацтво лишалося у простому стані, і це в той час, коли козацтво як стан, котрий вибрав Україні волю, претендувало на ту роль, яку грало в Польщі шляхетство, тобто шляхетством мав уважатися весь козацький стан. В логіку Виговського – чи Немирича, чи, чи Тетерича всіх разом, який вводив цей пункт, можна зрозуміти. Вони хотіли вирівняти суспільний статус України і відтворити на її терні занепале шляхетство, тобто шари аристократичні, а тим самим перетворити Україну із демократичної в аристократичну республіку, і так уписати її у суспільну структуру тогочасної Європи за зразком, що на нього вказав ще Богдан Хмельницький, великого князівства Литовського. Отже, Виговський ставив собі за мету витворити чи повернути в суспільну структуру України втрачений суспільний прошарок, без якому... На той час будь-яка цивілізована нація не мислилася, і якої в Україні залишалися тільки уламки. Зрештою, у польському війську жовнір був шляхтичем при офіцерській посаді. До цього прагнув і Виговський. Але козацька маса такої логіки не сприймала і знову-таки з простої причини. Шляхта втратила в Україні моральний авторитет. Козаки твердо дотримувалися звичаєвого права і шляхту приймали в свої ряди не тому, що вона була шляхта, а тому, що ті згодилися бути козаками. Отже, введення цього підпункту в договір було з боку Веговського невчасним і стало однією з причин його неуспіху. За те досягненням була заборона перебувати польським військам в Україні, тобто в Великому князівстві Руському. Це укріплювало і значною мірою визначало козацький суверенітет, адже польська шляхта без опори на польське військо була б на терені контрольованої гетьманом території безсила, тоді і усі постанови про знесення кадуків стали б без значення, адже пан на території той, хто тримає там військо. Новиною було й до гетьманство на території України і новий спосіб його обирання. Коли перше могло йти від Виговського з бажання уміцнити власне становище, то друге, вибір електорів і повний вибір із них королівський порушувало одну із основних козацьких вольностей – вільний вибір гетьмана. Це козакам також не могло подобатися, бо це, як зрештою, і витворення української шляхти надавало козацькій республіці не демократичного, а аристократичного, республіканського статусу. Уподібнюючи її до структури коронної і великого князівства литовського, вищі сфери до цього прагли, а нижчі заперечували. Зате встановлення власної менниці для виготовлення грошей у Києві було великим здобутком і свідчило, що Виговський та його коло твердо йшли до повної суверенності України. Власне військо, власні гроші, своя система освіти, книгодрукування, кордони – все це робило польську владу в Україні, принаймні в обмеженій її частині, недієвою. Цікавий чисто польський пункт про навігацію Річі Посполитої на Чорному морі. Досі тут плавали тільки козаки, але вихід на море мав велике державне значення, згадаємо, як рвалася до морів Росія, і це вже було в інтересах Польщі, а не України, яка той вихід мала. Зате значно урізувала суверенітет України, заборона стосунків із іншими державами, окрім Криму, з яким Союз дозволявся. Такого настійливо домагався в козацьких гетьманів і російський уряд. Богдан Хмельницький і тут погоджувався, хоч би в московських статтях, але продовжував такі стосунки вести на повну силу і цілком самостійно, повністю зневажаючи цей пункт. Це саме чинили й інші гетьмани особливо Мазепа, але останній, зносини з іншими державами, провадив часто таємно. Пункт це чисто польський. Чисто польським пунктом було і повернення на українські землі католицького священства, але вирішення його відкладалося. Очевидно, польський бік розумів, що це питання не на часі. Зате козаки добилися встановлення свого трибуналу. Для суверенітету ця річ також необхідна. Для судів, на шляхтою, відновлювалися овруцьке та Житомирське судові староства. Мало також значення, що козаки прали входити в союз народів, поляків, литовців, білорусів та українців як вільні до вільних. Рівні до рівних і чесні до чесних. А не підлеглі підніжки, чого з них вимагав російський цар. Цікавий пункт і про печатарів. Під юрисдикцію українського уряду підлягало все православне духовенство з української території, з Білорусіні, а світські – тільки з трьох воєводств. Це пункт, очевидно, козацький. Важливим оговоренням було й те, що польський король мав у переговорах з Московою охороняти честь цієї комісії, тобто не домовлятися щодо України ні про що за її спиною. І Польща, і Росія зрадливо не дотримали цього пункту і 1667 року Вандрусові розділили між собою Україну, не питаючись про те українців. Маємо подивуватися прозірливості Виговського та його кола, що таке передбачали. Своєрідний ще один момент. Говорючи собі право на дожиттє гетьманство, Виговський не забуває і родинні інтереси, бо вставив у договір що після нього гетьманом може бути хтось із його братів, маємо виразний відголосок бажання Богдана Хмельницького монархізувати своє правління і перетворити його у спадкове. Отже, які можемо зробити висновки? Іван Виговський і його найближче оточення відверто хотіли витворити з України державу Європейського зразка, типу Великого Князівства чи Герцогства, як Велике князівство Литовське чи князівство Брандербурзьке під Протекторатом Польського короля, але з усіма, крім вільних зносин з іншими державами, ознаками суверенної держави.